Välkommen till äh, Snacka om röret med Danfors Climate Solutions podd. Jonas heter jag och äh, är ansvarig för försäljningen i främst äh, Stockholmsregionen och har med min kollega Petter idag. Ja, Petter Envall jobbar som energiexpert på leanheat-building Jonas vi tänkte prata lite om LinHit lean och leanheat-building-funktionen men också komma in på en het topic i fastighetsbranschen, data. Det vill säga hur samlas den in, hur tar man hand om den och när man väl har den, vad, vad kan man göra med den? Finns det något, något syfte mer än att bara stoppa den i en stor serverhall? Absolut, jag kanske bara ska berätta lite kort om vad building är. Ja ändligen Och äh, det var egenutvecklat, molnbaserat styrtjänst för värmeoptimering och förebyggande underhåll av flerfamiljshus. Och äh, vi är då oberoende av befintlig styr och skadesystem som finns äh, som kanske redan finns i fastigheten. Och äh, förutom att säkerställa att vi är då säkerställer vi också att vi får en stabil inomhustemperatur i fastigheten. Och äh, mjölkvården möjliggör också en djup insikt i både enskilda fastigheter men också en ökad förståelse för hela fastighetsbeståndet. Ehm, så det är lite så vad lösningen ser ut. Kort... Ja, och det är värt att nämna att vi jobbar i en form av tre, tre steget när, när Jonas har sålt in projektet så har vi en deployment eller commissioning-avdelning som ser till att vi kan koppla upp oss. Och som sagt, det finns många vägar för, för uppkoppling men vi klarar av många, många system idag. Både gå direkt till, till duck eller PLC eller via ett överordnat system också. Jag tycker också att det är värt att lyfta att vi kan styra utom utan inomhusgivare det vill säga att bara använda väderkompensation vilket är en, en, en snabb och enkel men oftast bra besparing i, i den lösningen också då. Absolut och det är Anledningen till vilk vi kan göra det för vi har en ganska stor fastighetsportfölj kopplad upp, vi har runt 200 000 lägenheter kopplat upp så vi har en mängd med data som vi då kan utnyttja för speciellt den här delen också Ja just bör man prata data och, och nyttja den så det, det är våra duktiga programmerare har gjort det här också. Att titta på den här fastighetsdatan så att vi kan använda den när vi startar en ny fastighet och, och lära oss av historiken från de här tusentals fastigheterna som vi redan styr och där är inte behöva långa inkörnings- och uppstartsperioder när vi väl startar en AI-styrning. Så att systemet är, är lärande och har lärt sig från historien innan den börjar titta på den specifika eh, fastigheten och, och kunna anpassa sig. Så. Exakt. Um. Vi kanske ska börja snakka lite om, om data också. Um, liksom, vi har en mängd med data, och uh, vi vill ju gärna att fastighetsägarna ska utnyttja datan på bäst möjlig sätt. Så liksom. um, so, so vi måste ju liksom ha mål och syften med vilken data den vill använda. Um, Så so, so vi liksom vet vad det vi vill uppnå uh, med den data vi har og hvad de er villige at agere på. Er der nogle ting, vi har, du har diskuteret tidligere med ulike fastigheder? Ja, det är något vi jobbar, jobbar mycket på. Det är väl en passning till, till branschen också att, att ge, oss, ge oss mer feedback på vad, vad är det för data som man faktiskt vågar agera på när vi väl har gjort, gjort analysen. Men om man tittar på, på tjänsten och kanske börjar i vårt användargränssnitt där vi får in olika temperaturer både från inomhus men självklart också allting i, i undercentralen. Eh, hur fastigheten beter sig, hur brukar beteende är, hur, hur sol påverkar inomhustemperatur och energiförbrukning och vilka anpassningar... Så, som görs. Så, så där i kan man göra väldigt mycket av, av den grundläggande analysen själv. Bara i använda gränssnittet det är ju en suveränt stöd till, till förvaltningen, speciellt vid felanmälan man kan gå in och titta, om ja, men hur ser ut i systemet, vad är det för lägenhetstemperatur eh, är det en specifik lägenhet, är det kanske en stigare där det är problem eller en sida av huset, eh, så man kan göra en snabb, snabb analys själv och få väldigt, väldigt stor nytta det tror jag att det är den, den billigaste lösningen att göra platsbesök i en felande lägenhet där man kanske traditionellt hellre har gått ner i undercentralen och petat lite på, på en offset eller en kurva för att få ut lite mer värme i systemet. Men det är ett otroligt eh, kostnadseffektivt sätt att, ja, att arbeta. Eh, den andra delen är ju sen där vi kan hjälpa till är att titta på större fastighetsbestånd. När man har många fastigheter att få ut det i, i, i lister. Kunna prioritera vilka fastigheter är det vi vill jobba med. Och då kan man ju då kanske börjar i en enkla ordning. Ja, men vilka är de stora förbrukarna? För en procent på en stor förbrukare är en stor, stor peng. Så det är en ganska snabb återbetalningstid där. Exakt. Ja, det är väl det är väl lite här också att man, man gör ett databaserat beslut liksom på fakta istället för att man liksom går på markkänsla eller åsikter. Vi har liksom så mycket data tillgängligt så då kan man basera sina beslut på, på fakta och inte på listening Nej, men så man får ett underlag och det finns inte oändligt med resurser i drift och underhåll som man kan lägga på allting. Utan man behöver prioritera vilka åtgärder tror vi att vi ska få bäst effekt av och i vilka fastigheter. Och där kan vi hjälpa till ner på lägenhetsnivå och se vilka lägenheter det är som avviker mest i temperatur. Och det kan vara både uppåt och neråt. Båda de är viktiga att jobba med för att få en jämnare fördelning av temperaturerna mellan lägenheterna för att kunna styra snålare och smartare. Precis. Och där, där är också just att för att ibland är det enskilda lägenheter och det är relativt eh, ja men jag ska inte säga enkelt men det är kostnadseffektivt i alla fall man kan få bukt med dem, men ibland så ser vi på systemnivå att oj här är det stora avvikelser och då behöver man kanske göra en full balansering eh, och, och kunna titta på det, men då finns ju också dataunderlaget att se hur stor spridning har vi på, på temperaturerna hur stor är obalansen och om vi får bukt med den, vad tror vi att vi då kan styra på för mål Temperatur. För Det tror jag flera känner igen: att, att det är inte allt för sällan som man petar upp värmen lite för att det finns en kall lägenhet som inte riktigt klarar av att hålla temperaturen, eller två kalla lägenheter. Och så får de driva hela inomhustemperaturen kanske uppåt en halv, ibland en grad uppåt. Och det är en dyr ekvation på lång sikt. Absolut. Och det är väl här vi också kanske bara ska lite på det här med sensorer för om man, liksom, om man har sensorer i alla lägenheterna, då får vi liksom bättre data så man lite bättre kan hantera den enskilda lägenheten även om för vår styrning skulle vi kunna klara oss med 30% att lägenheterna bara har eh, sensorer i 30% av beståndet liksom, man Nej men verkligen, just, just i, i felanmälan och felsökning att kunna se specifika lägenheter så, så är det en stor, stor hjälp. Och det skyndar ju på processen att veta vad man, vad man kan förvänta sig. Eh, man kan också för, förbekomma de här när man ska ut på, jag har hört de roliga exemplen när man ska ut på och mäta temperaturen så åker de ut lite tidigare och så ser de att hyresgästen har, har fönster och balkongdörrar öppna för att det ska vara riktigt, riktigt kallt innan. Allt sånt kan man ju också se då på sensoren om det är någon som har det beteendet så vet Nej, men det är inte den normala temperaturen som vi nu ut och mäter utan du har vädrat i, i två timmar innan vi kom. Så det finns mycket, mycket bra nytta som man kan ha där. Men det gäller att veta vad man ska titta efter och hur man ska använda den. Ja, exakt. Men tillbaks till, till den utmaningen som vi pratat lite om också. Att det, vi har ett stort dataanalysteam i Finland också som är otroligt duktiga att ställa olika parametrar mot varandra och jag vet att jag hållit på med dem att titta på, på värmeväxlare och har ett roligt exempel på när vi tittade på, på styrventilerna på värmesidan just och, och för att se ja, vad är öppningsgraden på de här ventilerna under en värmesäsong och då ställde vi eh, ventilens öppningsgrad i procent mot både utomhustemperatur eh, mot eh, också framlednings temperatur för att se vad, hur mycket öppnar den vid olika temperaturer. Vi kunde hitta ganska många exempel där styrventilen aldrig öppnade mer än 20-22%. Det vill säga du har 70 grader på framledningen men 22% öppen ventil. Den har då inte en möjlighet att reglera bra, vi, vi kallar det framledningstemperatur utan håller på att oscillera, åker upp och ner, eh, riskerar att gå sönder men kostar förmodligen onödig energi också. Exakt, det, det är ju liksom ett klassiskt problem att styrventilerna blir överdimensionerade. Så om vi då kan påvisa att vi faktiskt kan göra någonting åt det och, och ge en besparing för fastighetsägaren, då, då gäller det om att göra det. Men de måste också vara villiga att agera på, på den dator vi då ger dem. Ja, precis. Det har varit vår stora utmaning att hitta, hitta rätt saker som man är villig att, att lägga tid, energi och, och pengar på att förbättra. Men jag tror att det, det är samarbetet och, och, och liksom kunnandet och feedbacken är, är, fortsätter vi, vi jobba på. Och en, annan, en annan sak också det är det här med när vi väl tar fram datan då har man liksom också underlag för att kolla igenom de åtgärder man har gjort för att ställa att det också ger någonting. Så det är inte bara att vi gör någonting, men mer händer inte liksom när Vi har fler, flera balanseringsprojekt där man har kunnat då se ja, men nästan i, i realtid skulle man kunna säga hur, hur har projektet fortlöpt, vad har förändrats vad har sett bra ut, har det varit någon uppgång en byggnad som har varit fortsatt kall där man behöver efterjustera och ganska snabbt kunna hitta dem så där är inomhusgivarna otroligt bra verktyg för att kunna se temperaturerna men också att man i vårat användaregränssnitt kan se då specifika lägenheter som kanske är kalla, är det vid en viss utomhustemperatur eller är det vid vissa framledningstemperaturer att det är mer systemberoende eh, och där är det också något som jag fått hjälp att titta på i, i just analysen av balanseringsprojekt eh, och också att vi har kunnat se exempel där systemet har varit i bättre balans eller lägenhetstemperaturerna har varit i bättre balans vid kallare temperatur det vill säga att systemet bidrar till att förbättra balansen i byggnaden. man har sett när det blir lite varmare runt 10 grader, det går mindre värme i, i systemet då har spridningen också blivit, blivit större. Så det är ju ett, ett riktigt bra exempel på, på när jobbet är välgjort. Ja, exakt. Ska vi äh, ta fram ett exempel på då vi har liksom kombinerat vår äh, dataanalys med en fastighet då vi liksom har kombinerat våra andra lösningar tillsammans med med heat building? Ja, men det finns ju, finns ju flera, flera exempel på speciellt balanseringsprojekt där vi antingen har jobbat med Optimal 2, eh, även tittat på, på stigar eh, ventiler. Eh, jag sa det till, till Jon tidigare i veckan, jag vågar inte säga namnen på produkten för jag vänder alltid på bokstäverna. <laughs> Så, så, så jag låter bli det men också med, med de tryck- och radiatorventilerna med, med väldigt bra framgång eh, och jag ska inte säga några siffror för jag har dem inte svart, svart på vitt i, i, i minnet så här, men där man sett energibesparing är bara genom, genom balansering utan att, att göra någon, någon annan, eh, annan effekt men jag tror att det säger sig själv, kommer runt de här kalla lägenheterna, kan ha en lite lägre framledningstemperatur men ändå nå samma inomhustemperatur, då är det en, en, en bra, bra kalkyl. Jag tänker också, just nu prata mycket om kalla lägenheter och, och kanske balansering och temperaturer. Men en, en kostnad som är lätt att, att glömma i det är ju platsbesök, felanmälningar, åka ut och mäta. Det är någon som ringer på, på helgen eller sent på kvällen och så blir det en sjukkostnad som är väldigt, väldigt hög. Får man ner den biten och, och, och trackar det också som en som en mätpunkt, ja, men då tror jag att den, den återbetalningen är ja, men både snabbare och ännu mer lönsam än vad man kanske rent bara tittar på det systemtekniska. Precis, för det, det är väl ofta det man fastnar i, att vi bara fokuserar på energibesparingen men inte allt annat runt liksom, som också genererar någonting för, för förvaltaren eller fastighetsägaren. Ja, men det är väl någonting som vi har som utmaning som bransch att, att komma ihåg människorna som finns i byggnaden och människorna som jobbar med byggnaderna. Det är lätt att prata data, eh, digitalisering men vi, vi ska med oss folk som, som jobbar i branschen också och, och lära sig hantera de verktygen, lära sig hantera informationen och, dra, och få en rejäl nytta av, av det, det jobbet som finns där. Så det är två, två parametrar. Jag tror ibland är tekniken det lätta som går fort och, och människorna det som, som tar lite längre tid att, att flytta framåt. Mm. Uh, har, vi, har vi kommit över allt vi vill eller ska vi, ska vi göra någon sorts av sammanfattning på vad vi har pratat om nu här ja men det, det är väl bra och kort Kort sammanfatta eh, vad vi har diskuterat. Men just eh, ja, men styrning AI-styrning, ja, det är en parameter och där finns det ju en, en enkel besparing att få, hand med, eh, eller få nå i hand med. Men sen just eh, datan, att, att kunna dra någon nytta av den. Kunna göra en analys men också veta vad jag är beredd att agera på utifrån ett kostnads- och kanske resurs-tid- eh, och personalperspektiv. Vet man det, ja, då kan vi verkligen hjälpa till och stötta och hitta rätt lösningar som kommer att hjälpa fastigheten och systemet att spara mer energi men också erbjuda en klart bättre komfort. Ja, för, för datorn finns tillgänglig. Vi har folk som kan hjälpa oss med att ta fram rätt data som vi tillsammans med fastighetsägare från början kanske kommer överens. Det är de, de parametrar dator vi vill agera på då, då vi kommit långt. Jajamän så. Toppen, då tackar vi för Tack nu. för oss. Tack för att ni lyssnade på snacka om rörigt. Tack.